Sziasztok, ez az audio blog. én vagyok, és a Mopszok. A múltkori audio kihagytam egy-két történetet, ami szerencsére eszembe jutott, és ezt most itt el tudom nektek mesélni, már amennyi időm lesz. Az egyik kicsit kapcsolódik ahhoz, amit néha megkérdeznek tőle emberek, hogy mi a véleményem arról, vélemény hogy külföldre távoznának, és hogy... Valakinek még az is eszébe jut, hogy nem egy gáz ez, vagy nem egy ilyenfajta megfutamadás, hogy valaki elmegy külföldre, és és ez be, bele se akarok menni ebbe a dologba, mert én ezt nem gondolom azt, ilyen dolognak. Mindig úgy gondolkodni az életről, hogy nem mi vagyunk egyedül a világon. Az átlag hülye ember teljesen csak saját magára gondol, tehát Nincs annyi esze, és erről már minden bizonyal hallottatok tőlem egy-két eszmefutatást, nincs annyi esze, hogy a saját érdeke is azt szolgálja, hogy egy rendszerben éljen a többiekkel. Nagyon egyszerű analogia, ha a teremben nem lakod vissza a súlyt, akkor te magad sem fogod a helyén találni, ha úgy közlekedsz, mint egy paraszt, akkor a többiek is veled is szemben is úgy fognak közlekedni, mint egy paraszt. Tehát te magad szípod meg azt, hogy egy büdös gyökér vagy, mert ugyanilyen környezetben fogsz működni. Viszont a külföldi település az -e túl nagy dolog már ahhoz, hogy erre a szintre lehet tudjuk vinni a gondolatmenetben. Én úgy gondolom, hogy az, hogy te most azért, hogy szent fasz legyél, és itt már vagy Magyarországon, hogy Magyarországon több értelmes ember legyen, ez túl, túl nagy szívetség lenne az országnak. Én nem hiszem, hogy ezt a társadalom megérdemli, mert ugye itt arról beszélünk, hogy sokan úgy gondolják, hogy tök szal, hogy az értelmes emberek elmennek, és a hülyék maradnak itt. És ez nagy valóban így van, és így lesz, de ezzel most reménykedhetünk persze, hogy jó sok tróger is elmegy külföldre, és biztos, hogy, menj, hogy ez így is van, de alapvetően nem lehet ilyen szinten gondolkozni. Egy ilyen döntés az már, azt már kell, hogy befolyásolják annyira az egyéni érdekek, hogy nem kell Mátézszeretet szolgáltéként viselkedni. Szerintem a normális, a normális gondolkodás és a normális hozzáállás az mindenképpen olyan dolgokat takar, hogy, amit ide amit céloztam az előbb is, hogy egy olyan szinten képzeljük el magunkat a társadalomban, hogy nem teljesen önző elvakunt, ön, önző parasztok vagyunk, hanem, hanem ö, olyan szinten a viselkedési normáinkat olyan korlátok közé szorítjuk, hogy, amely, amelyeket elvártunk másoktól is. Tehát bánj úgy mindenkivel, ahogy te elvárnád, hogy veled bánjanak, vagyis úgy ricsajozdál a szomszédnak, hogy majd a szomszéd is ricsajozni fog neked, vagy ha te nem akarod, hogy a szomszéd ricsajozzon neked, akkor te viselkedj normálisan, és ne ricsajozz ilyen egyszerű. Ezt egyébként akár az egyő válaszóra is visszavezethetem. Ha én olyan hülye lennék, mint a hány büdös faszopó gyökér néha tőlem kérdez dolgokat, akkor én elvárnám, hogy azt a választ kapjam, mint amit én adok is nekik. Tehát normális kérdezőnek, normális válasz, hülyének meg olyan válasz, amit egy hülye érdekel. Egy ilyen hamis regisztrációs Tetűnek, aki nyilvánvalóan engem, mint az a szemét, akitől a segítséget várja, totálisan hülyének néz, az pedig olyan választ kap, amilyet érdemel. Itt ennyi a koncepció. Na de a külföldekült az, ez úgy jött, nekem most itt gondolatként a fejemben, hogy nemrégiben vettünk egy autót az asszonynak, konkrétan lecseréltük az ő autóját. Egy Ford pumája volt, ez egy Viszonylag kis pénzen megvető élmény utó, de igazából szeretett volna valami olyat, ami teljesítményben egy kicsit nagyobb, mert már kezdte unni azt, hogy letolják a parasztok a városban az ilyen négysávos meg hadsávos utokon. Ugye a magyar paraszt az nem bír magával, ha autóba ül, és neki aztán le kell tolni mindenkit, meg mindenkit előzgetni kell, meg ilyesmi ezt érdekes mondom, hogy nem tárgyalják a pszichológusok ezt a történetet. Megint mellékszál, ami eszembe jutott, most itt erről, hogy kurvára nem tudom felfogni, hogy miért nincs az általános iskolában kresszoktatás. Tehát minden fölösleges szart tanulni kell, de értelmes dolgokat nem. Hogy ilyen kresszoktatás alap hülyeségről beszélek, hogy így felvilágosítják osztályfónikórál a gyerekeket, hanem olyan szintű kresszoktatást tennék a az általános iskolai hogy ebből rendesen vizsgázni kelljen, hogy a hülye, amikor majd később felül a biciklis, biciklis, rendkívül beképzelt biciklis, büdös idióta, ilyen magának jogokat képzelő köcsög lesz belőle, akkor majd legyen valami tudásanyag a fejében, hogy ne képzelje azt, hogy a biciklidel neki mindenhol elsőbsége van, meg például itt a Bodybuilder Gym előtt levő Marina sétányon, ne ő hőbörögjön a gyalogosoknak, hogy miért nem takarodnak a faszba az ő biciklije előtt, holott azért szerencsére néhányan vannak annyira tökösek, hogy fölvilágosítják ezeket a kis buzikat, hogy sétány köcsög ez a neve, hogy sétány, nem biciklitány, hanem sétány, úgyhogy húzza bicikliddel a fazba innen. Miközben erről beszélek, beállt a parkolóban egy teherautó, és én sejtem, hogy ki ez szoktam itt látni a környéken, ez egy hát egy agy halott aki beszokta a hosszított, magasított teherautóját a személyeutó parkolóba gyömöszölni, és nem zavarja azt se, hogyha két métert kilóga az orra az útra, de párhuzamos parkolásba is, nem csak merőlegesben is begyömöszöli, és nem tudom neki miért jó, mert lehetné egyébként 32 méterre odér, csak akkor 32 méterre többet kellene gyalogolni, és ezt nem lehet kibírni. Na most ez a szerencsétlen hülye, 176 fokos szögben visszafelé fordulva beállt a parkolóba, és nem értem, hogy mit csinál, komolyan mondom. Így nézek, néha csodálkozok embereken, hogy mit csinálnak, tehát hogy mi lehet az, annak az oka, hogy az idióta a merőleges parkolóba az úthoz képest nem 90 fokos szögbe állt be, hanem, és nem is 45 fokos szögbe állt be, hanem egy ilyen egészen lapos szögben, ö, olyan értelemben lapos szögben, hogy várjál most mihez viszonyít csak de mindegy, ne menjünk itt bele a geometriába, az a lényeg, hogy bált a csávó úgy a parkolóba, hogy le, jó, hogy nem fejjel lefelé járt be, tehát nem értem, hogy mi a jó az idiótának ebben, és ilyenkor így őszintén csodálkozom nézek, hogy ezek tényleg szellemi fogyatékosok, hogy mi? Mi a fasz bajuk van ez ennek a sok hülyének? De tényleg nonsensz, hogy bárhol vagyok, 5 percenként látok egy olyan elvevetek idiótát, hogy én csak így csodálkozok, hogy mi a fasz van, Ezeket tenyésztik, vagy mi van? Vagy biopszia van, vagy amikor valakinek 70-50 az IQ-ja, akkor gyorsan beadnak neki valami gyógyszert, nehogy túl okos legyen, vagy mi van ezekkel? Mert ettől, tehát az a úr hogy még a valóságtól se lesz ennyire hülye valaki, ha állandóan tévét néz, hogy neki pont így kell beállni a parkolóba. Szóval ez hihetetlenül. Kíváncsi, hogy itt fogja hagyni a szarját majd így ebben a pozícióban vagy visszamegy és szokás szerint begyöböszöli két személy autó közé, becentízi, és akkor így mindenki jó, mert a kettő mellett áll az autó, az agább szízni fog, mert majd alig bírnak beszállni, meg kiállni, meg ilyesmi. Na visszatérve a lényegre, mert nagyon csapongós vagyok mostanában, hát arról van itt szó, hogy ugye az asszonyokra cserétük az autóját, és egy nagyobb teljesítményt szeretett volna, és viszont mindenképpen kupét. Na, Hát itt nem sok dolog jön szóba, meg ugye mi az autóra is nálunk van egy korlát, hogy mennyi pénzt költünk ilyen dologra, hogy autó. Tehát, hogy tiszta legyen, én nem vagyok egy olyan ember, aki tele van pénzzel, de már elég jól keresek ahhoz képest, ami pár éve volt. Sokkal többet keresek, mint egy átlagember, szerencsére. Persze nagyon magasak is a kicsi költségeim, de egyáltalán nem szeretek ilyen dologról beszélni, és nem is érdekel, hogy ki mennyit keres. Egy dolog a lényeg, hogy sokkal drágább autóm lehetne, mint amit megnérek magamnak. De én nem állok be az Auditors és BMB-től meg nagy faszmajmok közé hanem ha nekem most kellene saját autót vennem, mert ugye saját autóm nekem konkrétan nincsen, mert céges autóval járok, de ha kellene saját autót vennem, akkor valahol 3-4-5 forint magasságban mennek autót, max 6 kg. 3-4 kilóért nagyon fasz a Honda akkordok vannak, nekem volt már egyszer hanelom és olyat szívesen mennék máskor is esetleg 6 kilóért az ember még elmennyire nyilván ki lehet fogni mert ő 6 kiló magasságában de valami ilyesmi, na nem mindegy viszont kupéban nőt, amit tetszett az asszonynak az konkrétan úgy oldottam meg, hogy nyilván olyat mondtam neki amire én is azt gondolom, hogy jó és hát ez a Honda Prelude, ami aminek három szóba jött a generációja van. Az egyik a bukolámpás, nekem azt tetszik a legjobban a 90-es évjáratú bukolámpás konkrétan, csak hogy az már nem nagyon van, ha van, akkor restauráltba van, és horror drága. Az utána következő prelud, ami már nem bukolámpás, és hátul ilyen háromszög alakú lámpája van, az nagyon sokaknak tetszik, na azt nem szabad megvenni. Ha véletlenül eszedbe jut, hogy autót vegyél, és valamiért szeretnél, ami úgy azért úgy fasza, és a utónak is jó, és nem túl drága, és esetleg eszedbe jut, akkor azt mondom, hogy ezt felejtsd el, beteg mindegyik, de ez olyan szinten kell elképzelni, hogy amikor ezeket a periódokat elkezdték behozni Magyarországra, akkor nagyon jól ez ezzel biztosítozni, És mivel szinte mindegyiket valami tróger hozta be, vagy vette meg, aki letörte többször is, ezért az összes autó minden rommá volt törve ezek közül, tehát gyakorlatilag az akkor rommá tört majd valamennyire összetákolt autók, a 90-es évekből gondolhatod, hogy ma milyen állapotban vannak, úgyhogy ezt el kell felejteni teljes mértékben. Marad a legutolsó generáció, ami egyébként nagyon hasonlít a bukolámpásra, csak már nem bukolámpás, kevésbé szögletes a formája, szerintem egy kicsit el van baszva, visszafogatabb sokkal, mint mint a bukólámpás volt, nem is annyira lapos, mert közben egyébként megváltoztak valószínűleg azok a szabályok is, hogy mennyi lehet egy autónak az orra hegyes, mert ilyen utasfélelmi hülyesége, vagy egy agyarogos védelmi előírások vannak, ha minden, hát valószínűleg ezért az én biztonsági előírások miatt vannak ma már, ha megnézed, krumpli alakú autók. Ha minden autó krumpli alakó, marha magas óra van neki, nincsenek már ezek a hegyes orrul lapos autók, mint ami égen volt. Na mindegy, a, a legutolsó évjáratos pelúd azért szerintem nem klumpli alakul annyira, de hát sikerült egyet találnunk, ez megint egy olyan játék, hogy ebben találhatsz olyan autókat, ami ö, millió fölött van és elég drága. Még mindig nem mondom, hogy sok pénz egy ilyenért, főleg ha 2000 fölött évjárat. Milyennél olcsóbban kifogtunk egyet, aztán vannak ilyen 6-7000 magasságában is, ö, amikkel meg nem szabad foglalkozni a betegágy. Na most ezt az autót konkrétan én kivittem egy szerelőhöz, egy elég keke sráchoz, és nem is szarakodtam vele, be, mentem bele egy költén, úgy láttam, hogy jó, de kivittük egy sráchoz, hogy néz át, és gyakorlatilag hibátlan azt mondta, hogy ezt vegyük meg, ez jó vételkész. Oké, okay, így vettünk az asszonynak egy tervezetnél pár száz drágább drágább autót, de legalább megvan az öröm, és ami a lényeg, hogy nekem is marhahát tetszik. Én igazából mindig úgy voltam a Honda Prelude kérdése, hogy hát egyszer az élmény, nekem kell egy mondjuk pont egy bukó lámpás, ez meg nem az, de attól függetlenül most rá lehet fogni, hogy akkor most mind a ketten jól játszunk, és hogyha akarok éppen ezzel mászkálni, vagy olyanon akkor akkor mászkálok vele. Na de a történek a lényegen, amit jön, ez csak az előjáték, a prelude az egészhez, ami történt a hivatalos intézéssel. Magyarországon van az a nagysígő intézmény, amit úgy hívnak, hogy átírás, és ez egy olyan dolog, hogy például, amikor Ausztráliában voltam, és ott vettem autót, akkor, és megkérdeztem, mennyi az átírási költség, amit ugye próbáltam valahogy leforítani angolra, mert nem tudtam rá szót, akkor márha nem értette senki, hogy mi a szarról beszélek, és aztán próbáltam elmagyarázni, hogy ez egy adó, ami, amit akkor kell fizetnem az államnak, hogy ha... Én veszek egy autót, de fel lehet fogni, hogy is ez egy regisztrációs díj, ami egyébként nagyon sokba kerül. Van egyébként, ahol létezik ilyen, például Amerikában úgy tudom, hogy ott van hasonló regisztrációs díj, és mondjuk olyanok, hogy azt mondják, hogy az autó a 10%-et kell befizetned. Hallottam ilyen történetről, hogy ez pontosan miben azt nem tudom. Ez a magyarországon is tök rális lenne, venne egy 2000 200 forintos autót, 1000 rá 20 000 forintot, és akkor megvan oldva. Csak hogy ez a, ezek a költségek, amit összesen egy kifizetődő rablóban ez egy 2000 200 fontos autónál is ugyanúgy megvan 80 forint, 80 forint, mint egy 1 milliós autónál, vagy mint egy 10 milliós autónál, és kurvára nincs hogy mindegyik kategóriára ugyanannyit fizet. Ez, ez elég nagy röhely. Persze oké, okay, mert ha szétszedjük darabokba, akkor nem olyan sok a költség, csak nem kitaláltak ilyen, mert nagyon kitaláltak ilyen varázslatokat, hogy eljelzésség vizsgált meg ezek a budiságok, ami mind arra majd lesápoljanak persze, de összességében az összeg marra nagy, és amikor tényleg most például egy hanerom Talált egy nem kultót, remélem összejön neki, az az autó 110 ezer forint, és rá nincs pénze, és mondtam neki, hogy nézze meg, ha nem rozsdás, akkor meg kell venni, de nincsen neki pénze, és a 110 ezer forintos autót, majd 80 ezerért fog átírni. Ami oké, okay, lehet, hogy valamivel kevesebb lesz, mert teljesítmény szerint megy, de hát kapják, mi most én ezt tudom mondani. Na de az, hogy te kifizett annyi lóvét az államnak, az nem úgy megy ám, hogy te teszel szívességet az, az államnak, meg az állam tesz szívességet neked, hogy kifizeteted neki a lóvét. Nálunk ez a hozzáállás. A, még akkor is, hogyha esetleg a hivatalba dolgozó emberek, tök normálisak. Na, mondom a torit. Ez az a út, amit kifogtunk, műszakilag nagyon jó, de más szempontból meg egy igazi állatorvosi ló. A, legalábbis a bürokrácia tekintetében. Először is, amikor oda vittem a lóvét, hogy elhozok az autót, akkor derült, hogy nincs meg a törzskönyve, és nem találják. Na mondom, kurva jó, telefonálgattam, hívtam, becsületes, mert Petr, mi van? E, ilyenkor az van, ha nincs meg egy autónak a törzskönyve, akkor mindjárt óvatosak leszünk, mert ki tudja, hogy ez hogy került az emberhez. Tehát most azt mondom, hogy e, Béla kitalálja, hogy elveszi Józsitól az autóját, miközben Józsi marhára nem szándékozik odadni, de Józsi kap két pofont, a Bélának az autót, vagy Béla ellopja az autót, meg a papírjait, és akkor agyakán nem is kell ez variálni, mert a hülye benhagyja a kulcsot az autóban, megáll a benzinkuton, benn van a forgalmi, Béla beugrik, ellopja az autót, és utána adásvétel Béla adja neked, a törzskönyv az Józsinál, a tulajdonosnál van otthon, az bizonyítja, hogy ő a tulajdonos, de te, mint Béla... Vevője, te jó be fogod szívni, mert a kulcs, megvan a forgalmi, ne? megvan, de mégsem az emberi az autó, és ő meg hamisan igazolja magát, mint tulajdonos is kész. Tehát a törzskönyvnek meg kell lenni vásárlásnál. Ha nincs meg, akkor gáz van. Akkor az autót nem veszük meg. Csak hogy mi már ezzel nem tudom, mennyit szarakodtunk ezzel az autóval. Már ami is már átnézettük meg minden, és már meg azért nyilvánvaló volt, hogy itt nem akarnak minket átbaszni. Legalábbis erősen reméltük. Úgyhogy mehetem be a rohadt és a tulajdonossal is szépen lekérettem az autonok az adatait, és ilyenkor az az eljárás, hogy megcsinálod az adásvételi szerződést, és rögtön az adásvételi szerződés mellé egy nyilatkozatban jelzed, hogy elveszett a törskönyv és kéred a törskönyvnek a köröztetését. A törzskönyvet azt majd a, majd a magyar közlönyben meg fogják jelentetni, aztán majd onnan eltelik még nem tudom mennyi idő, és akkor utána, ha nincs meg a törskönyv, akkor eh, majd eh, kiadnak egy újat. Addig úgy mondják ezt, hogy passzíválják a törskönyvet. És eh, ez azt jelenti, hogy az átírási folyamatot gyakorlatilag nem lehet megcsinálni az új törskönyv megérkezése nélkül, vagy pedig a határozat nélkül, ami kimondja, hogy ez a törskönyv elveszett. Tehát magyarul nekünk a szokásos átvírási procedúra, amire 15 napod van amúgy, és 15 napon belül be kell mennem az okmányirodalban elintézni, ez úgy nézett ki, hogy bementem, kifizettem egy rakat lóvét, az összes papírt elvették, megnézték az összes kibaszott papírt, ugye a törskönyv passziválásról megcsináltuk a dolgot, ö, adásvételi, a biztosítás, ezt mindnek kell előtte kötnöm, ezeket lemásolták, levásolták a forgalmit, stb. Visszaadták a paksamétet, és mondták, hogy jó, akkor köröztetni fogják, és majd szólnak, hogy mikor menjek be, és akkor fog a nevünkre kerülni az autó. De itt még volt egy barba tük, mielőtt ez megtörtént, hogy akkor ez most mondták, hogy ez most kész, és akkor majd szólnak, mert kiderült, hogy el van ütve a motorszám, méghozzá ez az eredvizsgám. Az eredvizsgám derült ez ki hiszen mi, mielőtt elviszed azok, mennyire adva az autót, neked már a biztosítást kell kötnöd, tehát hogy félrejött és ne essék, ha nem vettél még autót esetleg, te, amikor elmész egy autót megvenni, ott aláírás a az emberrel, tehát hivatalosan nem is mehetsz azzal az autó, mert nincs a biztosításod. Hiszen az az autó onnantól kezdve a te tulajdonod, az, hogy a, nincsen még a te nevedre írva, az egy történet, hogy még nincs bent a nyilvántartásban a te neveden, de az autó onnantól kezdve egy szerződésben te azt átvetted, és kifizetted a vételházat, az a tied. Viszont ha közlekedni akarsz, akkor biztosítás kelljen, hogy kell, hogy legyen rá. Tehát neked azt kell csinálni, hogy hétköznap mi szerintézni a biztosítást, megkötöd a szerződést a csókával. Elvész a biztosítóhoz, megkötöd a biztosítási szerződést, visszám biztosítás és elhozod. Ezt persze senki nem csinálja így, mindenki azt csinálja hogy jó, az utolsó csekket a csóka odadja, és akkor ugye majd a rendőr rendőrhaj véletlenül elkap, akkor nem nagyon emlegetjük neki azt, hogy most vettük az autót, hanem ha nagyon megkérdezi, akkor a jó éppen kölcsön adta, és ha nagyon ügyes, vagy akkor azt mondod a rendőrnek, hogy ez nálad van ez az autó, éppen ö, nincsen kölcsönladási, mert az nem kell, de ö, majd ne, lehet, hogy meg is fogod venni. Bár lehet, hogy nem jó, hogy ilyet mondasz, mert akkor meg neki állnak fírtatni. Az a lényeg, hogyha a rendőr megállít így egy autóval, amit te frissen vettél meg, meg nem utasd bazd meg neki az adásvételét hogy te ezt megvetted ki, nem mondaszádon, mert akkor azonnal az lesz, hogy nincs biztosítása a csak az előző tulaj és akkor meg vagy baszva rögtön, a szerencséd van rögtön, veszik el a papírokat, aztán mehetsz szopni. Na szóval, nekem az előtt amit ami ugye kell még az átírási procedúra előtt, ott kiderült, hogy el van ütve a forgalmiban, el van írva, pontosan van a forgalmiban a motorszám, és ezért a. Az ELT papíromra, ezt fel is tüntették, hogy ez a probléma van, és azt mondták, hogy ha szerencsém van, akkor átírja így is az okmányiroda, de ha nincs szerencsém, akkor nem. És természetesen nem el az okmányiroda, úgyhogy el kellett mennem a híres mozaik utcába leszemléstetni az autót. Na most nem tudom, hogy tudtok-e követni, mikóhol vagyok, meg melyik kibaszott hivatal van, mert én sem tudom magam, de mindegy. Szóval az a lényeg, hogy az ELT az kell, amiatt bemész az okmányirodába, meg a biztosítás is kell, tehát megkötöd a biztosítást, megcsálltad az eredetiségvizsgálatot, utána elmész az okmányirodába, na ott nekem nem fogadták el az eredetvizsgálatomat, ezért, mert el volt ütve a motorszám, és azt mondták, hogy el kell mennem a közlekedési felügyelethez, a Nozék utcába, ott szemléztetni kell az autót, felírtam a közlekedési felügyeletet, hogy ez most hogy van, mondták, hogy menjek be, nem tudom, hogy volt-e időpont, vagy nem volt, mindegy, mentem, ott volt némi tökörész, és akkor ez a ezek a hivatalok úgy működnek Magyarországon, hogy te talált ki meg. Hogy kihez kell menni, hova kell sorban és milyen papír kell. Meg hogy most mi, éppen mi a fasz van. Ott üzönek különféle emberek, akik úgy tudják a járást, hogy mi hogy van, meg hova kell menni, meg mi hány óra, de neked fogalmat sincsen. De tehát nem úgy tekintenek rá, hogy te ügyfél vagy, hanem úgy tekintenek, mintha ők lennek a te ügyfeled, és neked kell. vagy te tennés, hogy ők gyökzenek neked szívességet, egy ilyen állami hivatal van, hogy neked megoldják a problémádat. Tehát nagyjából úgy leszarják, mondjuk ez a csókért kellett keresnem, ez rendes ember volt, nem volt vele gond, de gyakorlatilag ez a sorbálás, ez az ablakhoz menjek oda, aztán jöjjek, visszakeressen meg, aztán jöjjek, visszakeressen meg, meg egyéb töködések, tehát mindegy, ezek hihetetlen számúra felfoghatatlan módon zajlanak, tehát semmi ilyen konkrét dolog, hogy te tudod, hogy be kell menni A ablakhoz, onnan át kell menni C ablakhoz, és van erre valami ilyen öö, Procedúra, megfelelő sor, sorrendben, tehát nincs ilyen, hanem majd ott megmondják, hogy neked menj a mariskához, és akkor az majd íze, és te találd, ki, az a mariska, tehát körülbelül ez a szinten van. Bröki megőrül közben. Bröki? Kiváló? Kiváló mobsz? Nagyon formás tested van neked Bröki, Izom. Na mindegy, szóval okmányirodánál tartunk. Egyébként ezt a mepperek általában ocsmányirodának hívják, ami nem béletlen, hogy hozzáteszem, egy nagyon kedves ügyintéző csajt fogtam ki. Na most az Okmányirodába egyébként régen úgy intéztem ezeket az ügyeket, hogy voltak embereim, akik ott dolgoznak, és adtam nekik 6000 forintot, forintot, odavittem a papírokat, és múlva visszamentem, és nem kellett sormálni de most már megvan az úgy voltva, elektronikusan ez az egész, hogy időpontot kell kérni, úgyhogy már ezt a rendszert is elbaszták, és idő, amikor időpontot kérsz, akkor ugye oda mész, és akkor elintézik a dolgodat. Elméletek egyébként ez nem rossz, mert nem kell sokat várni, de mégiscsak oda kell menni, és mégiscsak ott valamit ott kell tökörészni, és nekem ez megért hat rongyot, hogy ez ne legyen, de most már ezt kiküszöbölték. És ugye, ha jól számolom, akkor már voltam az okmányirodámon, a sztorinak ezen a pontján legalább kétszer, meg voltam egyszer a mozaikban, meg voltam egyszer a biztosítónál, meg voltam egyszer a teret vizsgáló állomáson, ugye? És ebből normális esetben ö, csak annyival vagy kevesebb, vagy annyiból kell kevesebbszer menned, hogy te nem kétszer mész az okmányirólába, illetve a kocsimányirólába, hanem csak egyszer. Na, amikor meg voltak itt készen a papírok, és már rendben volt a ö, motorszám is, meg minden, akkor volt az, hogy mondták, hogy jó, majd akkor hívnak, ha a törzkönyv meg minden megvan közben eltelt egy idős, nekem lett egy másik olyan ugye is, hogy volt egy endurom amit eladtam tavaly nyáron, mert úgy gondoltam hogy marhában nem fogok én endurózni egyszer, hogy nincsen időm, és akkor mi a francnak itt ugye ez volt a harmadik motorom de hát ha egyszer nincs idő akkor minek álljon benne az al 200 ezer forint, eladtam a francba jöttek a vevők, és elvitte egy srác, aki azt mondta, hogy ezt rögtön ki fogja vonni a forgalomból nem fogja rendszámmal használni és konkrétan már akkor mi adtunk neki egy meghatalmazást arra, hogy ki is vonja a forgalomból. Mert mondta, hogy nem akarja átiratni, arra emlékszem, mondta, hogy kivonja a forgalomból, én mondtam neki, hogy figyelj, én leszarom, hogy te átiratod, vagy nem, én lejelentem, hogy eladtam, azt, mondom, már te bajot, hogy mit csinálsz vele. Na és honlom el a lépést, hogy elfelejtettem lejelenteni. Hát gyakorlatilag húsztiváltam magammal az adás, hogy jó darabig is elfelejtettem. Aztán egyszer csak az történt, hogy pár hónapja jött egy levél, hogy fizessek már teljesítmény azután a motor után, amit tisztán nem is tudtam, hogy konkrétan melyik. És nagy ezzel rájöttünk, hogy erről az enduróról van szó, de csodálkoztunk, mert a teljesítmény alatt azt januárba küldik ki. És ha ezt én tavaly nyáron eladtam, akkor idén januárban már kellett volna, hogy küldjék és nem értettük, hogy miért augusztusban küldik ezt ki, miért nem küldték évelején, meg egyáltalán nem értettük az egészet, fölhívtam az, vagy az, az, nem az, az önkormányzat, vagy az, nem az is okmányiroda, fölhívtam az illetékes okmányirodát, igen, és akkor megkérdeztem, hogy mi van, és mondták, hogy semmi gond, de akkor vigyem be hozzá a papírokat, és akkor hozzájuk, és akkor, akkor el ezt jelentve mondom, úgyis menjek a központéba, hogy ott elintézem, mert úgy is most vettünk egy autót, és én ott szoktam intézni, és a többi. Magyarán szólva fogtam, és akkor, amikor most megjött a törzskönyv, és mondták, hogy be lehet menni elintézni az átírást, akkor rögtön szóltam nekik, hogy lenne egy ilyen motorügylet is, amire ők egy telefonba adtak nekem még egy külön időpontot, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a a két időponton volt 10 óra 30 meg 11 óra most mondtam valamit és hát nyilván össze kellett szednem kellett hozzá meghatalmazás mert nem azért neve vannak ezek a dolgok és akkor bementem, bevittem a motorpapírjait is és ott szembesültem azzal, amikor beértem az okmányirodában, és oda kerültem az ügyintézőhöz, hogy én nem hoztam az autó papírjait, de aztán rájöttem, hogy persze, hogy nem hoztam hiszen ez már át van írva, csak most át kell, hogy adják nekem a. Ö, kifejezetten a kezembe nyomják az új forgalmi névre írva, és nem mondták, hogy nem. Hát hol vannak az autópapírját? Mondom, nem hoztam el. Hát, de hát ezt el kellett volna, de mondom minek. Hát mert az egészet megcsináltuk. Hát ottam az összes papírfény másolva, de az úgy nem jó el kell hoznom az eredetit újra, és nem jó a meghatalmazás sem, mert arra kell a meghatalmazása is két tanú, és akkor ez így nem jó, akkor jöjjek vissza máskor. Jó mondom, akkor intézzük el, ahogy ezt mondom, eddig kiváló, kurvafaszalm, mert akkor nem értem, hogy két hónap ezt miért fizettem ki 65 ezer forintot, akkor miért nem most kell kifizetni, tehát föl nem foghatom, hogy ez hogy működik így ebben az országban. De jól mondom, akkor intézzük el a motort, hát a motort azt nem lehet, nem tudom belejelenteni, mert nem jó az adásvételi szerződés. Hát mondom, miért nem jó? Mert mondom, ez a leg, ö, akkor hatályos idő adásvételi szerződést, ugyanis ebben az országban itt a fogyatékosok folyamatosan változtatják az adásvételi szerződést, és nem úgy van, mint normális országban, hogy leírod, hogy eladó, bevő járműrendszáma, alvásszáma, viszont látás nem így van, mert nálunk, fogyatékos országban, nálunk különböző ilyen jogügyleteket kell beleírkálni a kibaszott szerződésbe. Nem mintha ezt nem szabályozná amúgy, amúgy is jogszabály, tehát teljesen felesleges beleírni, hiszen a jogszabály kimondja, hogy például az autót át kell iratni. Nekem nem kell ezt a szerződésbe beleírni, hogy az autót köteles vagy átiratni, hiszen ez a jogszabály. Ilyen egyszerű. Ez olyan, mintha ha be lenne írva, hogy köteles vagy betartani a kereszt. Nem kell bele írni, hiszen köteles vagy betartani a kereszt. Kész. De mondom, itt fogyatékos országról beszélünk, tehát itt nem kell csodálkozni semmilyenen. Most eleve Magyarországon nincsen már adásvételi szerződés, hanem, hogy is van, tulajdon átruházási szerződés van, viszterhes vagy nem viszterhes vagy mi a kurva anyja de az a lényeg, hogy már a, a, a hivatalos papírnak a fejléce vagy a címe is olyan, hogy nem érted a magyar anyanyelveden nem érted, hogy mi a kurva anyját akart ez a faszopó aki ezt leírta szóval visszatérve a motorra nem volt jó a szerződés mert a szerződés két tanúja nem írta alá rendesen mert ugye nem volt a külön rubrika arra, hogy aláírás plusz nyomtatott név, hanem úgy írták alá, hogy olvasható névvel, ami persze lehet, hogy nem annyira nagyon tökéletes, de itt nem az eladó. Itt nem az eladóról, meg a vezőről van szó, hanem a kibaszott tanúkról, ami megint egy olyan szintű itt a magyar kibaszott jogrendszerben, hogy valami elképesztő, mert rá lehet firkálni akárkit, tehát miért kell minden kibaszott ilyen ügyletnél nyolc embernek jelen lenni, jó, hogy nem kell már rögtön közjegyzőhöz menni mindennel, de mindegy, na az a lényeg, hogy nem volt jó az aláírásuk, de így mondom, hogy hát mert talán nekem írásszakértőnek kéne lennem, és eldönteni, hogy talán be kéne tiltani Józsikának, hogy Józsika ne már el Nevét, vagy mi van, meg egyáltalán nekem, az a lényeg egyébként, hogyha ilyen van, és ezért meséltem ezt az egészet, ha ilyen dolog van, akkor még arra is oda kell figyelned, nek, hogy rendesen alá van-e írva a tanú, nem hogy oda írja a nevét, hanem aláírás szerűnek kell kinézni. Tehát ez a félelmetes, hogy ott kell a neve legyen olvashatóan, meg aláírásszerűen is. Az nem jó, hogy ő olvashatóan ír alá, mert akkor azt mondják, hogy az nem jó az a szerződés. Nem tudom értitek-e. nem tudom bejelenteni a közhivatalban, hogy eladtam a szájba vert motoromat, mert a tanulnak a neve olvasható, és nincs ott a neve olvashatatlanul, aláírásszerűen odaírva. Ezért nem fogadják el a szerződést, és nem tudok mit csinálni. És ilyenkor... Tehát nincs erre jogi megoldás, hogy mit csinál? írjunk egy új szerződést. De ezt nem lehet, mert ez egy okirathamisítás. Írjuk rá erre utólag. Nem lehet, mert okirathamisítás. Hiszen a másik példánya a szerződésnek azon sincsen rajta az, az a zaráírás. Tehát azt kellene csinálni elméletileg, hogy a két eredeti szerződést előkeríteni, és a két eredeti szerződése újra ráírni, és egy dátummal, hogy mit javítva, vagy valami, vagy külön nyilatkozatot tenni, hogy ez az aláírása a két tanulnak. De érted, az állam, akinek kifizeted az átírási illetéket, ezt a rakat pénzt, az nem fogadja el a szerződést, mert nincs egy bizonyos idióta formában, amit ők kitaláltak, és ami az egész világon nem létezik. De aznap... Megint feleslegesen mentem be az okmányirodába, mert ugye az általam már elintézetnek itt átírási procedúra nem volt elintézet, hogy újra be kellett hoznom a papírokat, az eredélyeket, hiába volt ott a fénymásolt, amit ők másoltak le, le kell, be kell hoznom az eredeteket, újra kellett hoznom meghatalmazást két tanúval, a másik ügyet meg a motorátírás, nem tudtam, illetve nem is átírás, csak hogy lejelentsem, Hogy itt a szerződés másolja leba az meg, hogy eladtam. Ezt nem tudtam megcsinálni, mert nem jó a tanúk aláírása. Na mindez a sztori, és akkor vissza kellett majd mennem még két nap múlva elintézni, és a motorügy meg nem lesz elintézve, és nekem fogják a kibaszott teljesítmény alatt életem végéig küldözgetni, mert kurvára nem fog tudni elmenni, megkeresni a csávot, aki megvette, mert nincsen hozzá telefonszámom, lehet, hogy elmegyek, majd is örülhetek, hogyha megadott maximen lakik, de akkor sem tudom, hogy mit csináljuk, mert ha ráírjuk a szerződésekre külön, és úgy jelentem le, akkor ez most vagy jó lesz, vagy nem lesz jó. Persze egyszerű ilyenkor ráhamisíteni, aztán kapják be a faszt, de ha meg kiderül, akkor megmarad egy fasz a okirat ok, ok, ok, hamisítás ügyet. Na mindezt azért meséltem el, itt szerintem röpke fél órában, hogy amikor felmerül a kérdés, hogy elmenjenek valaki ebből az országból, akkor azt mondom, hogy igen, menj el, húzz el a picsába innen. Mert ez a nyomorék, élhetetlen szarország ebben nem lehet élni. Mert még azzal is szopatnak, amikor fizetned kell. És nem csak az emberekkel van itt a morál, tehát Azért van ilyen kormányunk, azért van ilyen hivatalunk, mert az emberek ilyenek. Ilyen szintűek. Ez az egész, ez egy olyan rendszer, ami a fejétől a Talpáig teljes mértékben mindenhol szar, és ez megváltozhatózhatlan. Ez mindig is egy ilyen bürokratat degenerált sötét, szarország lesz. Vasárnap van reggel 7 óra. Nem szoktam ilyen korán kelni, de nem bírtam aludni, úgyhogy praktikusan. Praktikusan leüttem biciklizni. És pontosabban, Elég sokáig keltem ilyen korán, és minden nap hétkor nem voltam a teremben, de most talán az utóbbi körülbelül négy hétben nem. Egy kicsit többet alszom, mert erősen rám fér, de van néha olyan, hogy a hogy hogy marha keveset alszom, hogy éjszaka nem bírok aludni. Van, hogy fölébredek magamtól, és akkor nem bírok visszaaludni. Van, amikor első alszom egyáltalán, ez ritkán fogva elő, néhány havonta, de van ilyen, ilyen általában tévénézés van éjjel. És reggel olyan vagyok, mint a mosott szar. Hát most is ilyen szerencsés helyzet van, de legalább most lesz egy lábedzésem, úgyhogy nagyon könnyű lesz. De hát ez van. Szarul is vagyok egyébként, mert nem ettem a szénhidrátot hétközben. És hétvégén ilyenkor, mikor töltök vissza, akkor egyszerűen szarul vagyok a szénhidráttól. Arról nem beszél hogy állandóan szarva meg kell, ami hat kellemetlen. És éjjel is. múltkor egyébként úgy alakítottam ki a forgatás, aktuális forgatást hogy Szlovákiában kellett pontosabban a felvidéken kellett forgatnom. És felvidék a gyengébek kedvér. Szlovákiának a magyar lakta része. Bár én nem vagyok nagy magyar, és nem mondom, hogy vissza kell állítanom a trianomia határokat, de itt magyaron, magyarok élnek, ezért ebben én ilyen olyan állásponton vagyok, hogy senkinek a nemzeti érzelmét nem akarom megsérteni. Tehát ugye van annyi agya az embernek, hogy nem mondja a szlovákiai magyarra, hogy szlovák, mert tudja, hogy magyar, mert lehet, hogy ő esetleg érzékeny erre, de persze vannak szlovákiai magyarok, akik leszárják ezt az egészet egyrészt, és ők nem magyarkodnak különösebben, viszont vannak olyan szlovákiai magyarok, akik nem is tudnak szlovákul. Bár nem tudom, milyen szlovákiai magyar van-e, de hogy Romániában vannak ilyenek, azt tuti. Hogy csak magyarul beszélnek, és nem beszélnek románul. De teljesen mindegy, mert nekünk azért nem kötelezően marhára tudni a helyi viszonyokat, meg hogy kinek milyen ilyen értékrennyem van ilyen téren, hiszen bár volt akivel, már beszélgettem régen, és Marha meg volt sértődve, hogy nem tudom a mondjuk a romániai, ma már Romániában levő híres magyar városokat, és akkor én megkérdeztem tőle, hogy mutass meg a térképen, hol van Kecskemét. És ugye ezt lehet játszani, ezt a történet, ugyanúgy, mint ahogy megmondjuk álljulva marhára, hogy a bunko amerikaiak. Nem tudják, hogy hol van Magyarország, hát euh, akkor mesélj el. akinek ez a vélemény, ez el nekem, hogy hol van Új-Mexikó, vagy Virginia állam, és akkor mondja megért, hogy mekkora hülyeség ez az egész. Na, nem mindegy az lényeg, hogy euh, az volt a terv, hogy vasárnap elmegyek Pozsonyba, szétnézünk Pozsonyba egy kicsit, e, ott berekom a seggémet egy hotelbe is pihenek esetleg kicsit dolgozok, tehát vittem a laptopot, pihenek, sem csinálok semmit, és akkor vasár vagy hétfőn, pedig visszafelé leforgatom az anyagot. És kiválasztottam egy olyan hotelt, ami ilyen nem az, hogy csicsának nézett ki, tehát nem ez a barokkos, csilláros szar, hanem ilyen modern, elég színvonalas hotelnek nézett ki, és valamennyire akciós volt. De mondom, egyszer élünk, kifizetek egy 20.000 hotel hotelszobát, mert egyébként ma a 10 ezerért is, tehát feleslegesek a hútezeresbe menni. És ez részben valóban így volt, mert még az asszony azt mondta, hogy neki ez túl putz ez a hely. Hát igazából ilyen nem volt rossz, de mi egy kicsit szerényebb körülmények között is beérjük. Nem mondom, hogy aranyból volt a segmosó, meg minden tök nézett ki, nem erről van szó, csak... Nem szartam be, hogy most ne legyen jó a mostantól a tízezeres hotel. Hozzátartozik, hogy szerintem a booking, bookingon mindig átbasznak. Az az érzésem, például amikor nyáron Prágában voltunk, akkor is az volt, hogy ugye akkor többen mentünk és közölték, hogy ez egyik szoba nincs kifizetve, az cashbe ki kell fizetni, nem mondom. Hát kártyával foglaltuk, előre ki van minden fizetve, kizárt dolog. És még a Shobby intézi ezeket a dolgokat és gyakorlatilag föl kellett vasárnap a délutáni szúnyúkállása közben a ezt hívnom, a Sobbilder, aki a Shop intézi ezeket a dolgokat, és el kellett magyarázni a fogyatékos recepciósnak, hogy de ki van fizetve. És kezdem azt gondolni, hogy olyanat csinálják, mint itt a magyarok, hogy próbálják lehúzni a hülyet úr Én szerintem szónélkül elfogadta volna a lóvét a csávó, elvette volna és elraktam volna a zsebbe, és most itt annyiba volt hasonló a történet, hogy én nem úgy emlékszem, ahogy itt történt, én úgy emlékszem, hogy konkrétan kerek, perez 20 ezer forint volt az egész, de egy bazidrága reggelével, ami volt, vagy hatrony. Tehát úgy jött ki akciósan 20 ez az egész történet. És ezt aztán a számlán 70 euró volt csak a szobára, és külön elkérték, tőlem a reggelinek az árát, ami 2 x euró volt, tehát 20 euró az ezer forint. Tehát így a 20 szoba az közel 30 lenne, mindegy. És hát mondom én már úgy emlékszem, hogy az akkor feltüntetett árban ez volt benne, de mert legközelebb, ha nyílt lesz, akkor egy screenshotot csinálok a foglalásról, vagy valami, mert ugye nyilván utólag nem tudom már megnézni, hogy mi van. Bár lehet egyébként, hogy kikeresem az e-mailembe a foglalásban, akkor, de ott is az a baj, hogy akkor már egy befoglaló dolog van, nem pedig az ajánlat. Tehát nem tudom, hogy hogy van. Na mindegy, de mindig gyanús, hogy véletlenül többet kell fizetned. Egyébként a 6000 fontos reggel nem volt rossz, nekedtünk le 6000 forint. Volt még húsgolyó is, meg gombamártás, meg híreség. Nem volt rossz, de hát azért 6000 fönt sok csirke mellett meg lehet venni nyersen. Na de. Uh, ugye, amikor oda mentünk, ugye akartunk nyilván valamit kajálni, de uh, igazából mementünk. Uh, a Freyman Sanyihoz hol is lakik? Mindig keverem Hódmezővársághelyemen, hasonló a neve. Ja, moson szóval bementünk Moson-Magyaróváron, mert ott tudok egy étterem hogy mindig oda visz minket kajálni Sanyi, és akkor bekajátunk. Onnan már Pozsony marán nincs messze, szerintem vagy 30 km vagy 40 és hát uh, utána bementünk a hotelbe, elraktuk a elmentünk Pozsonyban lófrálni, és a lényeget tekintve Pozsonyban nincsen elófasz sem, legalábbis vasárnap, és uh, legalábbis októberben, vagy novemberben, vagy mikor volt ez már, lehet, hogy már november volt. Jó, ja, hát közben az a mellékes apróság történt, hogy csúsztam egy napot a bbt vel és ugye vasárnap voltam Pozsonyban, szombaton lettem kész a bbt vel de pénteken kellettem, hogy kész legyek csak, hogy Pénteken úgy álltam a, az anyagnak a vágásával, ö, már mint a, ugye a panatta résszel, amit én csináltam, a Humi csinálta a cornel úgy álltam vele, hogy úgy gondoltam, hogy ez nem jó így. És azért átvariáltam. Sokkal egyszerűbb volt az első verzióban az eleje, nem. És úgy döntöttem, hogy más volt a zene, minden úgy döntöttem, hogy nem jó. Átvariáltam, ezért csúsztam egy napot és megcsináltam szombaton rám, mert az egész szombati napom egyébként, és én szombaton este elkezdte a humi feltölteni, és mondom se kell, hogy ilyenkor van az, hogy szarakodik a szerver. És vasárnap ott voltunk, vasárnap reggel, már vártam, hogy kikerül, és nem került ki, mert szarakodott a szerver. A szerver üzemeltető cének az embere, nem tudom konkrétan, hogy van, mert ezt már nem én intézem, hanem a robiek. ő nem akart bemenni otthonról a munkahelyre vasárnap, hogy újraindítsa a szervet, hogy a faszom tudja, mit csináljon. Ez, ez csak így megy egyébként, hogy mi így reszelgetjük van, hogy tehát volt már olyan BBTV adás, amiben vágtam egy részt, és nem aludtam, hogy kész legyen, és amikor töltött föl, akkor a szerver oldalon mindig valami kibaszott probléma van, és mindig azon, hogy az, meg, mi nem alszunk, törjük magunkat, és akkor azt megy a csávol, hogy ja, hát ő nem megy be vasárnap. Úgyhogy hát akkor csúszik még egy napot ez van. Szóval ezek én tök vidám dolgok, ez kicsit arra hasonlít, mint amikor, ezt valószínűleg nem tudjátok, de a shopbuilder meg a bodybuilder az teljesen külön van már. Gyakorlatilag a shopbuilder alatt is van egy szerkesztőség, és ott ugye csinálok reklámokat, meg különféle cikkeket, meg minden, de én teljesen elhatárolom magamat, főleg, hogy egy csomó gani is kikerül oda, ami nálunk nincs. De ez az ő dolguk, nem az enyém, és nekik van grafikusuk, nekünk nincs, és ez a grafikusunk, ez van, amikor még így közös volt, most is csinál nekünk dolgokat, mert például a támadás plakátot ő csinálta, meg ilyesmi, de ugye a grafikus, be van, osztva volt valaki alá, és amikor erről beszélgetünk, hogy hát nekünk tervezni kéne, Ezeket a dolgokat, mert a grafikusnak is munkaideje van, és ez nem úgy megy, hogy csak szólok, hogy most kéne valamit csinálni, mert a grafikus az most be van másra tervezve, mert minden, csak azért mondom el, hogy értsétek, hogy milyen a mi életünk, és milyen egy normális dolgozó emberé, mert én így szoktam pisolgni, hogy az meg ez nem így működik, hogy én be tudom tervezni, hogy pont lesz egy forgatás holnap, vagy pont lesz egy akármi, és pont történik valami, és ezt meg kell csinálni, ezek kurvára nem így működnek. Szerintem mi ezt nem tudjuk így betervezni, hogy na, most akkor le kell és egy jövő hét kedden, és akkor az majd csütörtökre legyen kész, és ez nálunk kurván így működik. Hát nálunk úgy működik inkább, ezt ahhoz tudnám hasonlítani, amikor kicsit több mint egy évvel elhívtak a szájtektől, hogy jövő hét kedden menjek már ki Amerikába, és azt hiszem csütörtök volt. Tehát ehhez jobban hasolt a szituáció sokkal most ilyenkor tervezzél, meg ugye a világ eseményei, azok 24 órában történnek, ezért mi nem vagyunk bekorlátozva abban, hogy 5 óráig dolgozunk, mert hát az, hogy én például elmegyek vidéke forgatni, és éppen még időben hazaérlek, az nagyon-nagyon ritka, ezért csodálkoztam annyira most a múltkor, hogy lementünk pont a humival a Debrecenbe, és 9 órakor már otthon voltam. Nekem az a baj egyébként is, hogy annyi passzság van, annyi dolgot kell intéznem, hogy nem olyan konkrét, hogy most tudom, hogy nekiállok ma, és ezt ma meg tudom csinálni, hanem lehet, hogy közben jön akármi, és nem tudom megcsinálni, hanem csak később, vagy mindegy, ez bonyolult, ez egész nem is ragazom, az a lényeg, hogy nálunk az ilyen tervezési dolgok, ezek a lehetetlenség határát súrolják, de viszont, amikor ugye van nyilvánvaló egy határidőnk, amit én szabtam magamnak, hogy hol, hónap utolsó napja megjünk a BBTB, ezt majd próbáljuk tartani, és néha ezért nagyon komoly teszítéseket teszek. Tehát néha megteszem azt, hogy nem alszom, és hát hogy basszál a csőrömet az, hogy ilyen szarságok miatt, hogy nem működik a szerve, nem kerül aztán ki, mert nem, nem emlékszem egyébként túladásra, hogy rendbe lett volna minden és hogy fel volna simán tölteni és kirakni, ilyenre nem emlékszem soha. De mindegy, hát az én hülyeségem egy héttel korábban kéne befejezni. Csak ö, valahogy, ha egy héttel korábban fejeztem volna be, akkor hogy forgatom le a szuperbadit? Ilyen apróságok vannak, hogy a 26-án volt a szuperbad, és nekünk 5 napunk volt, hogy befejezzük ezt az egészet. Az a nem elhanyagolható tényező is benne van a pakliban, hogy nekem konkrétan, bár lehet, hogy ezt is meséltem, ez úgy történt, ez az olaszországi utam, hogy a Prága Próról éppen hazajöttem, és lesetettem a seggemet szinte, mert már ültem be az autóba, és mentem Olaszországba tovább, és már a Prága Próról is úgy mentem ki, hogy aznap éjjel három órát aludtam. És a Prága Pró utáni éjszakán se aludtam túl sokat, mert elég korán el kellett indulnunk ahhoz, hogy időben hazaérjek, hogy aztán átüljek a Bélához, és el tudjak menni Olaszországba. Na mindegy, aztán kikerült valamikor a BBTV végül is, talán hétfőn, de közben én megismerkedtem több érdekességgel még ö, bizonyos kulturális aspektusok szempontjából, de először is az volt a ponnyi, hogy kitalált az asszony, hogy este meleg kakaót akar inni, ezért vegyünk tejet. De vannak ilyen dolgai, hogy szeret inni egy pohár kakaót, ami meleg, Köszönöm, megcsinálni magának. egyébként ez a teljfogyasztásnak az egyetlen értelmes e, megoldása, hogy a íz, így szelett egy pohár Ezt azt én nem kell ragoznom, hogy a hülyék, akik liter isek a tejet a fejére vagy a liter miatt, azok mennyire el vannak tévedve. Na most bekavartunk a e, városba. Ugye azt mondtam, hogy elkezdtünk sétálni, ott van sétálós részeken, de hát nem sok érdekes van itt Pozsonyban, a múzeumok megjárán engem nem érdekelnek, de egyébként vasnak nincsen nyitó, úgy ezen. Nincsen önhű de nagy vagy, itt vannak ilyen üzletek, meg ilyesmi, de ö, nem úgy kell elképzelni, hogy ilyen örült nagy élet van. Hát például Prága az sokkal masszívabb ilyen szempontból, bár mondjuk se Masellófráton vasárnap, csak szombaton vagy pénteken már nem is emlékszem. Na mindegy, szóval egészen kihalt volt Pozsony, de Pozsony nem egy ilyen rettenetes nagy város, egyébként. Csak ami, a múltkor pont, amikor mentünk Prágába és átmentünk Pozsonyon, amin keresztül megy az autópálya, úgy van megoldva, hogy, hogy értelmesen tudtak csinálni, hogy átmegy rajta az autópálya, és nem kell a városba kavinyálni. Akkor úgy döntöttem, hogy nekem így megtettett Pozsony, és egyszer idejövünk, és itt töltünk egy napot. Na, ez volt az a bizonyos nap. Aztán bementünk valami Prázába, hogy vegyünk tejet, De lehet, hogy nem ezért mentünk be, nem tudom. Az a lényeg, hogy bementünk, és ha nem voltunk a gásák, mi ugye tehetünk is volna, hogy a nem találtam a szó után, mi érdekes lett volna. Szabi küldött egy e-mailt, csak azt már későn kaptam meg, vagy későn küldte, addig már visszatértünk a hotelbe, a két burgerezőt is ajánlott, hogy érdemes elmenni Pozsonyban, de azok zárva voltak vasárnap. Tehát mondom, valószínűleg nem, nincs nagy élet Pozsonyban a vasárnapi napon. Ö, valószínűleg az a rendszer van, vagy hasonló rendszer van, amit nálunk is szeretnének a keresztény fogyatékosok bevezetni hogy vasárnap zárva legyen minden, de ez se igaz, mert a az teljesen nyitva volt, tehát mindegy. Bementünk a plázába, egyébként a plázának a parkolója az olyan volt, hogy egy ilyen posztlapokaliptikus zombis filmet le lehetett volna forgatni. Én ilyen rohadtú csúnya parkolóházat még életemben nem láttam. Rohadt nyomasztó volt az egész valahogy, nem tudom, hogy sikerült. Fényből állt, és maga az egész már akkor is nyomasztó volt belül, mikor még nem vettem észre, hogy kurvára a vasdás minden. Tehát valahogy rohott csövesen sikerült nekik megoldani, de egyébként szará volt minden. A fémkorlátok, minden a légcsöcs volt a vasdásodó. Na mindegy, mentünk a plázába, ott az égvilágban semmi érdekes nem volt. Bementünk a játékból, vagy vegyünk a gyereknek valami érdekeset. És volt egyféle, mert kell neki egy új motort, nem ezt a műanyag kerekű szart, hanem egy ilyen rendes gumikerekű, rendes csapágyazott külös szerkezetet, mert már elég nagy hossz, hogy egy ilyen ilyen járművel legyen. És ott hát egyféle volt. Azt még nem vette meg euróért, mert szerintem itt nagyobb a választék nálunk. És akkor nézegettünk neki valami hülyeséget, akartam neki egy rendesen kicsi focilabdát, mert nagy foszista lett a maciból már, foci-maci. És hát nem találtunk ilyesmit, de kellett vennünk ilyen buborékfújó készüléket, ami került eletlenetes 300 forintba, úgyhogy vettünk buborékfújó készüléket. Tudod, ez a gyakorlatilag ez a... Van egy ilyen kis műanyagcső, aminek van egy alja meg egy tetejét, tetejét lecsavrazott, töltöz bele szappanos vizet, és akkor van a tetejében egy ilyen hülyeség, egy ilyen kör alakú valami, egy pálcikán, amin átfújsz, átfúj, és akkor jön a bubarék. Tehát ezt nem tudom jobban elmondani. Szóval egy ilyen célszerszám bubarék fújása, vettünk egy ilyet, és akkor utána bementünk a közérbe. Egyébként engem már rahattul, csak hogy értsetek, mert a idegesít, amikor egy külföldi országban Euróért tejet kell vennem, meg ilyen fasságokat, és ezért be kell mennek közérbe sormálni. Tehát ez hozzá tartozik a történethez, de nem baj, bementünk és vettünk tejet, meg ilyen pár szarságot. és utána visszamentünk a hotelbe, és bere, mert az egész tejötlet onnan jött az azt mondanak, hogy van ott egy ilyen, talált egy ilyen forralókészüléket, és akkor, hogy ebbe belerakta a tejet, ami 22 másodperc alatt kifutott, összebasztott az egész pultot, meg minden tiszta tej volt, minden, és így nem lett végül kakaó este. Ráadásul ö, nem is volt mit ennünk este, mert ugye ügyesen nem vittünk a kaját, amire vissza kéne szoknom tényleg a dobozolásra, csak nagyon nincs lejkérőm. Bárha megjön a konzerv, találmány, mert lesz egy ilyen egyébként, konzerv rendesen, mint a májkrém, olyan formában lesz csirke és egy ö, ö, lehet, hogy benne leszünk mi is ebben a történetben, majd meglátjuk. Na mindegy, ö, gyakorlatilag nem ettünk akkor este semmit, de szerencsére nem is voltunk különösen menések, és én hülye még proteint sem ittem. Ezt hogy ilyen hülye vagyok, hogy azt elfelejtem, az nem, de mindegy, bár ez is tartozik, hogy én már nagyon utána a proteint is megcsinálni. Úgyhogy ez is már egy kicsit necces. Úgyhogy, de végül is épet is üljettem volna magammal. Na mindegy, az a lényeg, hogy ezt kiválóan megoldottuk, de hát akkor még este kitaláltuk, hogy menjünk el a wellness részlegben ez itt volt egy ilyen komoly komplexum, kis edzőteremmel, szauna, pezsgőfüllő, uszoda, ilyen hülyeségek. Nem volt azért, mint az egész túl nagy, és lementünk. És mi volt ott egy edzőterem, ami ilyen közepesen volt fos, hát gyakorlatilag ezek ilyen masszívabb kivitelő és drága otthoni gépek voltak, ami nyilvánvalóan még mindig messze nem éri el egy minőségét, tehát viszonylag szar, de ez egy valamit lehetett rajta csinálni, úgyhogy azt mondtam, hogy egy laza karvállat csináljunk meg, volt 10 kilóig kézisújzószett, és akkor edzettünk egy kicsit, utána meg bementünk a fürdő részbe, ahol egy túl sok következett az én részemre, ugyanis Először arra gondoltam, hogy azt a kis buzenáns köcsök gyereket, aki ott egy szál faszba rongál, legalábbis nagyon nem igyekszik maga köré a között, hanem éppen csak úgy tartsa, hogy a kis fasza mindig kilógjon, azt gondoltam, hogy esetleg megkínálom egy állassal, de felhívta a figyelmet az asszony arra, hogy ez abszolút egy szokás, Mert én ezt nem tudtam. Tehát emléltéleg ez úgy néz ki, ő mondta, hogy sokat járt régen fa terjelva meg ilyenek, hogy az ilyen fürdőhelyeken, szaunában, meg ilyesmi nyilvános fürdőben, az emberek nem szégyenlősek, és például a egy faszba ülnek be, nem baj, ha koedukált, vannak ott nők is, állítólag senkit nem érdekel ez, mindenki a kis faszát lobogtatja, és akkor ez így jó. Tehát állítjuk a törőközőt, ilyenkor nem szabad magad köré tekerni mert a bőrfelületednek mindenhol szabadnak kell lenni. Ez öntudományosan meg maga egyébként, mert ha rád nem tekerve egy törőközőt, akkor nem tudsz izzadni, ez az elfogyja az izzadást, tehát gondolhatod. Tehát fogyaték, de mindegy. Szóval gyakorlatilag ez a történet, ez ilyen. És ez nekem egy nagy megdöbbentő újdonság volt, hogy ebben a témában is parasztok az emberek, de itt te vagyok a hülye, teljesen. Tehát nem, ez nem úgy működik, az ember normálisan a megfelelő kvázi öltözékbe, fürdő ruhába, meg fürdő köpennyi, meg ilyenbe mászkál. Nem, csak lazán így lobogtatjuk mindenünket, aztán leszarjuk, hogy mi van. És mondjuk itt nem voltak sokan, csak páran voltak, de egy nagyon feltűnő, kis faszmutogató görényköcsök volt, az volt, aki engem nagyon irritált. Volt vele egy másik, az úgy kevésbé, de mondjuk azt se, nagyon erőközött meg volt egy csaj, és az is úgy fél émeztem a pedig rohadtul nem voltam rá kíváncsi. Úgyhogy, de mondom, felesleges volt nekem ezen felháborodni, mert itt megint én vagyok a hülye. Ez számít normálisnak. Úgyhogy ezt uh, itt ezen a ponton is határoztam. Bár én mondom, én már azért voltam egy-két ilyen wellness helyen, idézőelben, meg fürdőben, bár nem vagyok egy nagy fürdőbe járó, meg nem vagyok egy nagy hotel wellness igénybe vevő. Típus, de akkor itt ezen a ponton el is döntöttem, hogy azt hiszem nem leszünk mi a kifejezett wellness hétvége látogató célcsoport a hotelekben, mert erre kurván vagyok kíváncsi. Bár egyébként a szellemi felfrissülésem érdekében pont gondolkozom azon, hogy néha elmegyek ide-oda a családban egy-egy hotelbe, mert ugyanez pénzbe kerül, és én utálok énekre pénzt kiadni. Csak hogy szellemileg felfésüljek egy kicsit, és legyen egy-két olyan napom, amikor hogy viszonylag lazább vagyok, és elengedem ezt a rohadt tennivaló tömeget, ami anyakamommal, ez nagyon jót tenne minden szempontból, mert az ember énkor egy kicsit, ha ki tud kapcsolni, akkor utána azért összeszedettebben tudja megcsinálni a dolgait. Nekem rengeteg olyan van, hogy itt túl vagyok agyilag terjedő, be van zsibbadva az agyam, és leülök, és nem tudom fölrakni ezt a kurva cikket. Na most például a napokban arra képtelen vagyok, mondjuk ott van, a, hát meg kell írnom, még van egy utólagos szuperbadi cikkem, van egy-két ilyen poénos cikkem, mint a Dudás Ádámban volt fotókkal, amikhez lőttem képeket. Üh, és konkrétan még van, vannak ilyen egy-két totálkár dolog, amit meg kell csinálnom. Üh, még mielőtt ez az egészet befejezem, ez lesz az utolsó hónap. És például van a Karesznak egy szakomény cikke a Tépről, amit pont tegnap képtelen voltam megcsinálni hogy copy-paste-tel Karesz által megisztiket, bemásoljam az adminba. Természetesen azon nekem mondjuk még dolgoznom kell, hogy ezek a mondatok azok meg legyenek normálisan formálva. A Karesz elég jó megírja ezeket, de ezért faragni mindig kell. Be kell tördeni, be kell hagyni a képeket. Sorolhatnám nekem is, van egy képen még hozzá poénból. Tehát ezt mind meg kell csinálni, nem egy ilyen a nagy ügy, de azért egy ilyen, nem tudom milyen húzatökölés, könnyen lehet két óra is akár, és nem volt hozzá a napon megcsináljam. Meg mondjuk időm sem, mert a tegnapi napom ugye abból te hogy reggel edzettem, ez volt a szombat, és utána jött egy haverom, akkor eltököltük az időt valamennyire, és még volt egy fontos dolgom, mégpedig az, hogy az utolsó, a legutolsó robogó témát megcsináljam, ami egy egyszerre kettő. Praktikusan egy robogó teszt és egy Simpson test a Simpson s51 Enduro lesz a Robogó blognak az utolsó posztja, tehát én azt is stílusosan fogom befejezni. És elmentünk terepre. Motorozgatni ezzel az a két Fostoricskával, és ez, ez volt a tegnapi nap, mentünk. Városban, de ilyen városi, városszévi kietlen utakon, erdőben mindenhol megálltunk fotózgatni, ilyenek. Szóval ezzel elment a délután, de egyébként jól esett. Csak ami mi a hazaértelnek is itt fázik az ember valaga, mert 12 fok az mondjuk nem egy olyan nagyon hideg, de még nem szoktunk hozzá, és ha 12 fokba sokat vagy kint, akkor az egy idő után már nem lesz jó. én nem egész nap voltam 12 fokban, mert melegebb volt, csak már este felé, ha jöttem haza egy óra 12 fokban motoron, az már annyira nem, nem izgalmas. Na mindegy, visszatérve erre a vele ez történet, valószínűleg a, a mostani világban tapasztalt elbuzulás, ez nem egy új keletű dolog, hanem ennek megvannak a gyökerei. Már azok a gyökerei is, akik a faszokat lobogtatják, mert nincs annyi a büdös paraz, majd fölvenyel egy rohadt fürdők atyát, mert abban aztán nem lehet baznak, mert nem tudom, mi történik. Úristen! Ez van az ember egy gyökér állatfajta. Na én remélem, hogy ebből a kettőből kijött egy újabb audioblog? úgyhogy most átérek arra, hogy a Sons of anarchy fogom nézni a következő részét a második évadnak, mert erre a BB rádióban egy olvasó illetve hallgató pontosan beszélt rá, hogy nézzem ezt a sorozatot, mert ez a motoros sorozat, amiben ugye nem a motoros sorozat dolog a lényeg, hanem, hanem az, hogy nem tudom mi, nem mindegy, ez egy ilyen kicsit geyszeres történet, de és mondta, hogy keresztül kell magam az első részeken, és jó lesz, és igaza volt, tényleg jó lett, úgyhogy szonosz a kit fogom nézni, de most itt elment egy Honda Civic a, a terem előtt, és még az egy lépcsős hát, és ez egy nagyon érdekes dolog, amit bucsúzóul elmondok. Azt a napokban figyeltem meg, hogy csomó olyan Honda szíviket látok, 90-es évekbeli Honda civic nem az újat, Honda Civic-ből a lépcsős hátot. ami ugyan hasonló egyébként, mint a Honda Accord, csak a Honda akkor egy száma nagyobb autó és jobban néz ki. De a gyökér a szíviket veszi meg, mert az a menőbb. De az Accordban, abban van egy rendes motor egyébként, meg egy normális méretű autó, de nem baj a gyökér, akkor is a Civic-et veszi meg, mert az a menő, az a halálos iramban tuning autó a Honda Civic. Ugye abból van a két ajtós vagy háromajtós verzió, de Egyre többet látok sedan verziót, csomagtartósat, mert azért az mégis autóalakú, tudom, mint a zsiguli volt annak idején. És az a lényeg, hogy ezek ilyen nagyon komoly, majdnem, hogy klub jelleggel összetartást érezve, illetve nem biztos, hogy összetartást érezve, de valami szellemi hogy lelki közösséget érezve ezek az emberek, ők egy ilyen csapatnak érzik magukat. És egyre több autót látok így felmatricázva az, hogy a szokásos no és egyéb típusú fogyatékos matricák rajta vannak az autón, hogy mindenképpen hülye gyereknek nézzen ki az, akinek ilyen autója van, az alap. De ami a vicc, hogy tényleg ilyen honda szívik rajongás tárgyú matricákat látok, nem is tudom, hogy mi, mi az, ami így feltűn most a napokban. De azon röhögtem. Nem konkrétan az az érzésem volt, mint amikor láttam egy Suzuki zwift 93-osan a gazdagodjon meg a költekezéseiből feliratot, mert az nagyon extrém volt, hiszen a gazdagodjon meg a felszólítást, az ne hogy egy olyan ember, aki 93-as Suzuki swift jár, ami egy 2-300 ezer fontos autó, tehát ez ne beszéljen a meggazdagodásról, meg ne oszta az éjsz, nyilván nem azért, mert lennézem a Suzuki Swift-et, sőt én nagyon is kedvelem a Suzuki swift de nem biztos, hogy Suzuki Swift-ből adnék tanácsokat meg megreklámozni, a meggazdagodást. De ez egy kicsit más téma, mert itt az a poén hogy ez az I Love Honda Civic típusú eh, matricázás ez azért marhán extrémnek, eh, mert eh, és még mindig nem az arra ögünk, hogy itt a nagyon nagy eh, kult autó imázs, az tulajdonképpen az egynégyes motoroknak szól, mert ebben azért vannak komoly eh, vétek, 160 al. erős, Mártól szerepezélési témák, ha nem tudom, ebbe a kaszniba bekerülted, de ez most tök mindegy. Ez nem is ez a lényeg, mert egy autó az lehet kultuszautó, akkor is a kicsi motorja van, mert egyszerűen az az autó arról szól, hogy jó vezetni, és jól érzed magad benne, akkor az már egy fasza autó. És ennyit kell tőle elváltnak. Nem csak az az autózás, hogy most nyilgázan ezerre megyek, és mennyire gyorsan, mennyire megy, hanem amikor egy autóval lazán csorogsz kényelmesen, 70 80 nak a kanyarokszal, a jól érzed magad, az már számomra egy autó. Tehát ezzel semmi gond nincsen. De a az I love Honda Civic ö, életérzésben az, az az extrém, hogy én ebből normális állapotot még nem láttam. Mindegyik szakad szar, és általában pont ezek a felmatricázottak, ezek a szakad szarok. Lóg a lökhárító rajta, össze-vissza van baszva az eleje, pattog a festék, róla minden. A nagy, a nagy kerék az rajta van, meg lehet, hogy szól benne tudsz ezerrel, meg matrica azonban rajta, de arra már nincs igénye gyökérnek, hogy lefényeztesse azt a nyomorult lökhárítót, hogy ne ilyen szakadt, de leszakadt fosztalicska szarmak nézen ki az autója. Ez egy érdekes dolog. De hát ez az igényszint, az átlagos igényszint. Na ezekkel a magvas gondolatokkal búcsúzom. A magva egyébként arra jutott eszembe, hogy itt sétál egy madár, és az meg maga teszik, tudod. És érdekes, hogy így sétál ez a madár a járdán. De mindegy, szóval ezekkel a gondolatokkal búcsúzom. Ez volt az audioblog. És most jön a Gábor, nem tudja, hogy itt vagyok a teremben, majd mondom neki, hogy hú, és akkor jó, megijed, mert nem ezt észre, még a kirakatom nem lát be, és akkor tök jó lesz.